me komentim të Shekh Muhammed Eman el-Gjani. Edhe ma të tjedë, të të gjithër, kur të apërmeni tekstin e librit, tham ka tham autori, kurse fjall të komentuesit, tham ka tham komentuesi, vëse komentatori. Autori thot, bismillahirrahmanirrahim. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعين سائل. تصد بسم الله الرحمن الرحيم. دية الله تنسيروك سيكم يبلغين تنسايم كتر تشستية. الأولى العلم أبارة دي تورية وهو أدى يواصد معرفة الله ومعرفة نبيه u e marife të dinil islami bil edille. Dhe më thënë njohja Allahut, njohja e profetit të ti, sallallahu aleyhim e sallam, edhe njohja e fejt islame me argumente. Thëtë komentuësi fjala bismillahirrahmanirrahim. Dhe thëtë shekhu e ka fillu librin e ti me besmele, dështëta duke vetru në bazë të hadithëve, që janë transmitu për këtë temë që dëmë thëndzisin për filimin e shkrimeve dhe filimin e punës me besmele dhe me hamd. Me gjithëse, ato hadithet të të kanë dobsi. Nuk ka dëni hadith në këtë temë që është shafih. Mirë, por gjithashtu, kjo punë bat edhe duke u bazu në Librin e Allah s.a. se Allah hu së të tilën sture, pra së të tilën kapitull në librin e ti e ka fillu me këtë fjallë, Bismillahirrahmanirrahim. Edhe të gjithë djetarët e islamit kanë hecë, dhe më thëmë me këtë traditë edhe gjithë dhe të tëtë librat e tyre i kanë fillu me Bismillah dhe me Alhamdulillah. Më të i sotë autori, Rahimahallah, e'lem, Rahimahallah enne hujegjibu alejna ta allum, dhe thot, dhije, Allahut më shirovët, se e kemi obligim të mësojmë. Dhe më thënë këto 4 qështje. Këtë ligjerim i drejtohet së të të lid ledhuës, edhe së të lidhjuhës, edhe së të lidhjuhës, që ka i përkebë, dhe më thënë, më ja drejtu këto fjalë. Kurse kur thotë se ne e kemi obligimë, Nuk është, thët, nuk është përqëllim në nëzënët të dhijës, të më thënë në që jemi të dedikun për, për mësimin e fes, për e kemi obligim të gjith në muslimanët, sëpse qështje që ka i përmlejët kjo këllibër, të thët janë qështje që janë obligim të dhijë së të të të i ri edhe së të të të i ri, Pra nuk është obligim vetëm, të dhije vetëm të rritë dhe nëzansit e dhije, studentët e fesë, pa është obligim të dhije se tili musliman dhe muslimane. Dhe të të gjithë në musliman të kemi obligim të mësojmë 4 qështje. E para, dituria, e dyta, e puna, pra vetra, vetrimi si pasasaj diturie, e treta, sirja, dave, të mështën sirja, Në ndjekje në asaj diturije të cilën e kemsu Edhe e katër ta durimi Sabri Dëmë thënë durimi Në vështirësit, ndaj vështirsit Për hirtë Allahut e, Dëmë thënë durim Në rrugën e fitimit të dituris Durim pra në kërkimin e dituris Durim në vetrimin Si pas asaj diturije Sëpse edhe për dë vetru Si pas dituris që e ke fitu Kërkon Durim, edhe durim në rrugën e firjes për atë diturin. E para, thëtë autori, el ula, el ilmë, dhëmë thënë e para është diturin. Diturin e ka komentu me fjalen marise, dhëmë thënë që dhe thëtë njohje. Edhe ka thënë se diturin është njohja e Allahut, njohja e profetit të ti, sallallahu alaihi wa sallam, edhe njohja fes islami me argumente. Thot, komentu e si, rahim, rahimahullah, njohja është ma e përgjithshme se dituria. Sefse dituria arabist, si së thot shejhu, rahimahullah, ilm dhe thot është ajo e cila nuk është paratri me ignoransë. Të më thënë, Diturija është ajo të cilës nuk i ka parapri i njëranca. Prandaj, diturija thuet për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë, nuk është diturija që është fitu ndë një moment edhe për para asaj nuk, e, nuk ka qene ditur. Kurse njohja është ajo të cilës i paraprin i njëranca. Dhe më thënë, njohja është diturija që fitohet pasi i njërancës. Prandaj, E, për hakun e Allah wa nuk thuhet njohje për thuhet dituri ilm, kurse për njerëzit thuhet përdoret edhe fjala dituri edhe fjala njohje dhe më thëmë se kam dituri ose kam njohje kurse fjala dituri këtun në, në këtë rast që e ka përment autori Rahim e Allah është njohja e Allahut pikës parit më thënë njohja e Allahut me emrat edhe cilësitë e tij, njohja e Allahut me dhuntitë dhe mirësitë që ia ja ka dhënë krijesave, njohja e Allahut përmes argumenteve që lexohen, do të thon argumenteve sheriautit, Kuranit dhe Sunetit dhe, dhe argumenteve të gjithfis, argumenteve të do të thon çka Allahu i ka spërndarë në krijesat e tij. Ë njohje që obligon të duhet Allahu subhanahu wa taala, do të thon njohje që obligon frikën ndaj Allahut, madhrimin e Allahut, madhrimin e urdrit edhe madhrimin e ligjit të ti, të isheriatit ti. të tij. Domethënë njohja që obligon të kijet para syj gjithmonë mbi kështjen e Allahut subhanahu te ala, edhe frika ndaj tij, e në fund që rezulton me dashuri ndaj Allahut. Sepse dashuria është shpirti i besimit, shpirti i imanit, edhe nëse dikush ka besim. Domethan nëse mund dikush të ket besim pa, pa Allah, tale, atare, fde, kursikur, trupi, pas dashurinë Allahu subhanahu wa taala, atëherë ai besimi është i vdekur sikur trupi pa shpirt. Edhe njohja e Allahut që përmendët këtu nuk është qëllimi vetëm të thuhet. Po, njohja duhet domethan të bëhet me këtë kuptim që njohja duhet të jetë sipas këtyre kuptimeve që i përmendëm. Ëh, edhe më tej për edhe mrena kësaj njohje bën pjesë te uhid rububia, tauhidul ibada ose tauhidul luhia, edhe tafhidul esma was sifat. Domthon, brenda kësaj njohje të Allahut subhanahu teala bën pjesë që Allahu të njihet si al Zot, domthon edhe të veçohet në zotrimin e tij, edhe të njihet domthon me tauhid pra njësim në adhurim, edhe të të njësohet Allahu subhanahu teala me emrat dhe cilësitë e tij. Po gjithashtu në këtë njohje bën pjesë edhe besimi i lajmeve që Allahu i ka dërguar. Prandaj do të them në këtë njohje edhe në këtë besim hyn edhe besimi në librat e zbritur te Allahu Allah subhanahu teala, edhe besimi në xhenetin dhe xhehenemin, edhe të gjitha të tjera këto çështje të tjera të gajbit, domethënë të cilat i ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Të gjitha këto hinë në njohjen e Allahut. Pjesa dytë e diturisë është njohja e profetit e tij sallallahu alaihi wasallam. Njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është njohje e cila, domethënë, të shtyn të besosh të gjitha lajmet që i ka i ka prur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ne ka thirrë dhotë te Allahut. E njohje që të obligon të, të bindesh urdhrave të tij dhe të largohesh prej ndalesave të tij, edhe të ndjekësh udhërimin e tij, si vetëm thon ta pastrosë pasimin vetëm për ta, do të thon mos këtë pasim të dikujt tjetër përveç pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Ja jo bëhet duke mos e kundërshtuar fjalën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem me fjallën e kujdoqoft. Se ata që e kundrështojnë fjallën e pengamerit qëllë Allahonë në sëllëm me mëndimet e njerëzëve, dëmë thëmë duke ka njerëzë që i apin për parësi mëndimet të disa njerëzëve për para sënetit të, të dërguarit të Allahot qëllë Allahonë në sëllëm. E ata njerëzë kuptojët se nuk e njohin pengamerin e Allahot ashtu si duhet. Sëpse kushe kushenje penga Merin sallallahu alaihi wasallam se është i dërguar që duhet t'i bindemi edhe të mos ia kundërshtojmë urdhrin e ati. Një kusht edhe se është rob, të cilin të cilin nuk vëmë të adhurojmë. Pra kët, e su, sallam, këtë përvesin dëshmia që na e ka mësuar penga Merin sallallahu alaihi wasallam kur themi ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Do thot Muhamedi as rob, do thotë që nuk adhurohet, edhe nuk ngrihet mbi pozitën e Mjë, e asajtë mjerëzishmet edhe ashtë i dërgum i Allahut që duhet që dëmë tha ne kemi obligim të i bindemi edhe të asojmë në vend urdhënin e ti edhe të largohemi për e ndalesat e ti e ku se nje në këtë form për nga merin sallallahu në në sënë atërën nuk ka mundësi që të i kundrëstoje fjallët e ti ose sunetin e ti dhe uldhimin e ti me fjallët dhe mendimet e njërtëve <coughs> se ka disa njerës që kërë përmendet në një hadith, tojnë ki hadith e këndrëshën filan regullin. Pë ku e ka marrë atë regull, që e këndrëshën u të zhvimin e pëngamerit, sëllë allohën e në sëllëm. Në thonë, në shdo gjë që që qëhet regull, ose bazë, ose themel, e që nuk është i marrë prej librit Allahud dhe, dhe sunetit pëngamerit sëllë allohën e në sëllëm, si që janë këto tri themele, tri themele, ose tri b në fund studio që quhet themel ose bazë ose rregull e që nuk është marrë prej Kur'anit edhe Sunetit ai asht i refuzum e pa marr para sisë se ku se thot at fjalë. Edhe ai një që e thot këtë fjalë, do të thënë kjo, kjo fjalë është argument se ai nuk e njeh të dërgumin alloj, të qëllë e Allahit sallallahu alaihi wasallam ashtu si duhet. E njohja e personalitetit për nga merit, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe dashuria ndaj tij si person pa dasuri shëri atike për atëse është i dërgumja Allahut nuk bëndopi. Edhe kjo është që është që e di se të cili musliman. Se ka edhe disa prej mosbësimtarve edhe disa pëjmushrikve që e njëhni në për nga merin që lëllohën e nësën se është besnik edhe sën është i drejtë, më të një sinqertë. Edhe disa madje pëjmushrikve e kanë ditë se Muhammedi është i dërgumi Allahut sallallahu a nësëllem mirë për edhe gjithashtu i kanë bër respekt madhë dhe ndert madhë përshka këtë pozitës që e ka pasi njeri mirë për ata nuk e kanë pasu pengamërin sallallahu a nëseme dhe nuk e kanë dashë me dashëri shërjatike përëndaj kjo dashëri edhe kjo qëndërim dhe pengamërin sallallahu a nësëllem nuk ju ka bërë dobija tyne si që është minxajti Ebu Talibi si çadim. Do të them, njohja e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem nuk është çështje e lehtë, por njohja dhe dashuria e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem është pjesë e imanit. Edhe pjesë e njohjes të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem është që të duhet ai më shumë se vetvetja, se familja dhe se pasuria. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem në hadith që transmetohet në Buhari nga Buhariu dhe Muslimi, nga anesi radhiallahu anhu, i thilë si thot që i dërgumi allahut sallallahu ane nësëllim ka tham, la juqminu ahadukum hatta akune ahadda i lehi min ahlihi wa malihi wa nasi e gjmein. Dhe më thamë nuk është besimtash, askush prej jush, përderi sa unë nuk jam me i da, dashur për ta, se familia, se pasuria, edhe se të gjithë njerëzit. Përderi sa nuk është dashuria ndekë nga meri sallallahu ane nësëllim, Në këtë mënyr atëhere imani i robit nuk është i plot. Eve duhet, se të tëli musliman gjithashtu thë dhije, se zdojgjë që duhet përveç Allahut, të më thëmë duhet për Allahun. Vetëm Allahut duhet për vete. Të më thëmë, vetëm Allahun, robrit duhet me edasht për, për ta, për Allahun. Të më thëmë, vetëm dëshuria nda Allahut është dëshuri e panvarur, kurse dëshuria kujdo që ofë tjetër, për veç Allahut, çoftë edhe për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, ajo është dashuri për hir të Allahut. Do të thënë është dashuri për dashurinë ndaj Allahut subhanuhu teala. Prandaj nëse dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem nuk është për Allahun, por është, do të thënë, për shkak të afërsisë fisnore, do të thënë nëse sigurt që kanë qenë familja e tij ose pasardhësit e tij deri ditë në ditën e sotshme, ose sigur e duan disa njërë prej mosbesimtarve se e dun se ka qen gjenii, se ka pas ndikim të madh histori, bon në historinë, do të thënë ka bën ndryshim në historinë duneve, edhe, edhe edhe e respektojnë shumë edhe e ngrenin pozicionin e tij. Kjo nuk i kanë bën dobi. Do thënë kjo kjo bëj dashuri nuk i ka bën dobi siç kanë edhe e Butalipit, edhe nuk i kanë bën dobi këtyre orientalistëve edhe, edhe këth, do thënë atë ka njërë që shumë në grejnë pozitë në altë për nga merin sallallahu në sallem në aspekt historisë dhe në aspekt se ka qenë dhe më thënë si që thonë ata gjeni jopëse ka qenë i drgumi Allahut prandaj këtë kuptim duhet pa thjetër ta kemi nërmendë dhe ta kuptojnë mirë Piesa e tretë diturisë kuptatë këtë janë për thamë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Marrja e dinit Islam, njohja e fesit Islame. E njohja fesit Islame do të siç ka thënë Allahu subhanahu wa ta taala, inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Domthon, feja e vetme e pranuar tek Allahu është Islami. Aferë duhet të di se çka është Islami. Duhet të di se si ë feja që e ka filllë thëti pejgamber, ajo është ajo është Islami. Domthon feja të cilën e ka sjell Nuhij aleihissalatu vesselam është Islam. Feja që e ka sjell Ibrahimij aleihissalatu vesselam është Islam. Edhe feja që e ka sjell Musaij edhe Isaij sallallahu aleihi wasellem të gjajta kjo është Islam. Domethën se secili pejgamber që ka ardhur e ka sjell fen Islam, e mirë po, e, në kohën e on fjala Islam ose emri, Islam është da, emri për, i Islamës do emri i përvetëm për fenë e gasjell Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Për të treguar thotëm përdisi Islam mendja se cilit njerëz rriskon për fenë e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Sepërndryshe, nëse analizohet tamam fjala Islam, b ajo është feja e të gjithë pejgamberve, duke filluar prej Tenusi alaihi salatu ve sellem deri deri te bula e pejgamberve Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. E për këtë këtë fe ka kanë Allah s.w.t. im në dina inda Allah i l-Islam. Dhe më thanë feja vetë me pranuartë Allah është Islami. Pra, zdo të thotë se vetëm Islami, e, dhe thotë veç feja e Muhammed i s.a.ll. Po feja të cilën e kanësilë të gjithë për nga mërtë. Pra ndaj, duhet të adim se, duhet të njohim Islamin, të adim se qka dhe thotë Islam edhe qëfar feja është ajo. E për mes njohjes të, fejt që e kasilë Muhammedi sallallahu alai në sellem, i njohim edhe fejt e tjera. Edhe përmes ta i njohim pengamert e tjera edhe ato misionet që i kanë prunua ta. Edhe përmes kësaj feje, dhe të shtojët dashurinja ndaj pengamerve, sëpse feja e Muhammedi sallallahu alai në sellem është të celsi i njohjes të gjitha fejve. <clears throat> Kurse në kohëm tonë, dhe më thamë mjerisht, ka që përdoren disa tradita që nuk janë prej islamit, edhe i thuhet tradita islame, siç i thuin zyrtarisht, po sheh xh Muhammad Eman al-Jami, ndërsa dokumenta zyrtare thuhen traditat islame, si Mevludi ose fatmia Kurani ose vikri ekstumerat. e kështu me radhë. Dhe këto janë të gjitha hemna, përdorin, janë në, do të thotë që përdoren janë vendin e vet. <coughs> që sa ata kur thonë dhikr e kanë ë nuk e kanë për qëllim dhikrin që është në islam, po dhikrin do të th냐면 është që to bëhen ata njerëzit edhe e përmendin Allahun vetëm me emrin e tij. Po ashtu tasbih, domethënë thonë subhanallah, se, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, por vetëm fillojnë duke thonë Allah dhe në fund përfundojnë me hu hu Edhe këto i quen dhikër, edhe me gjeliset dhikrit, kurse kuptohet që këto nuk janë pre efez islame, a si basmendimit atinu e këto janë tamam pjes efez edhe kush i më hona i e ka më hu islamin. Edhe kërtojnë hatme, do të të kanë përqëllim bidatet që ka i bojnë kër masi e përfondojnë ledzimin e kurani, dhe më thënë që tu bojnë edhe bëjnë bidatet të ndryshme. E kësë me rra du thot, quin, i quen disa, disa vekra me emra të tjerë edhe thonë se ata janë pjesë e islamit. Kurse islami është largë për i tyra. E dhe, sepse si që dini, hadithin që transmetohen Aisha radi Allahu anha në Bukhari edhe në Muslim. Thot se për nga meri sallallahu në salim ka thonë, men ahte dhe fje mëri në hadha ma lejse minhull se ua raddun, dhe të të kush shpik në qështjen ton, pra në fejn ton, diska qështë prej saj, aja është refuzume. Edhe në transmitimin e muslimit, men amila amelen, lejse alehi emru na fëhu arad, dhe më thamë kush e ban një vefër, për të cilën s'ka urdhër tonin, aja është e refuzuar. Pra në lejë dëmë thëmë, islami është, <coughs> si që aja për definicionin djetartë, el istislamu lillahi bit të uqidë, Do të thotë në nështërim, së për të fjalla islam dhe me thamë në nështërim. Edhe is të islam, prave përkëthejmë në nështërim, ndaj Allahut me teuhin, me njësim. Edhe përullje ndaj ti me bimdje, dhe me thamë me adhurim, duke i zbatu urdhët edhe duke ljargu për ndalesave. Edhe, distantim prej shirkut dhe njerëzve të shirkut. E do tëtë, kja nuk ban dobi, du më thëmë në nësërimin dhe Allahut, edhe azurimin dhe Allahut, nuk ban dobi nëse nuk jenë marrë prej burimit të shpaljes prej Allahut. Du tëtë prej librit Allahut edhe prej sunetit të nga mirit qëllë Allahun e nësëllën. Se, si që përmendëm hadithin, zdo gja që vetrohet me emrin islam, ose me emrin që është, pjesë e islamit, po që nuk është preja saj që i ka thonë pengamerit së lëllohën e nësile mëse që i ka nëveplu së habët, ajo nuk quhet islam, edhe nuk është pjesë e islamit, edhe nuk është e pranumet e Allahu, sëpse feja e vetë me e pranumet e Allahu është islamit. Edhe autori më në funë ka thonë bil edille, dhe më thënë me argumente. Pra, dhe të gjitha këto, njohi Allahut edhe pengamerit, së doba në islam dhe feja islame duhet dvohet njohje e bazuar në argumente. Përndryshe, secila dituri që thuhet si një dituri dhe nuk ka argument për ta, ajo nuk është dituri, por është vetëm pretendim. Qëse dituri ose argument për diturinë është kur thua ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, edhe Kjo është i gjmaj sahabëve, të më thonë është konsensus i sahabëve, ose fjallë të sahabëve, komentimet e sahabëve. Kjo është argument. Përvec këtaj, thonë, të gjitha janë filozofi të kota. Pastaj, thotë autori, Rahim e Allah, el ethenje el amelu bihid. Më thonë, që është tja dytë, vefrimi, si pas asaj të turije. Vefrimi, dë thotë bëhet fjallë për veprat e mira, të cilat janë të sinqerta për Allahun dhe në pajtim me udhrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu përfsinë të gjitha të gjitha temat e ibadeteve. Do të thonë të gjitha temat e norm normave të shariatit, siç është namazi, zakati, agjerimi, e kështu me radhë, do të thonë të gjitha veprat e Islamit. Madje thot Sheikh Muhammad Eman al-Jami edhe ekonomia, edhe politika, edhe morali, edhe të gjitha mund të jenë vetrat mira nëse bazohen në Kuranin edhe sunetin e pëngamerit sallallahu alai sallam. Qështja tret, et da'u e t'u i lej, dhe më thonë thirja për natë diturinë. Dhe më thonë thirja për te Allahu ose thirja për në islam. Edhe thirja bahat pasi të mësohet diturinë edhe pasi të vetrohet me atë diturinë. Firja ose daweja është obligim për së cilin musliman që e një zotin e ti, e një të nga merin sallallahu nëseme dhe një islamin. Dëmë thënë së cilin njeri atë që e di pre islamit e ka obligim të amsoje dhe të tjirë dhe. Dëmë thënë si që ka thamë të nga merin sallallahu nëseme dhe lëhu aje, dëmë thënë transmetoni nga unë që ofë të dhe një ajetë. Mirë po, ajo që nuk banë njeri të bëja është që të flase pa pas diturit. Pra e para është diturija, si që përmenet këtu, edhe si do të vinë argumentet <coughs> në më vëndë. Kurse thidhja, thotë komentu e si rahme Allah, se është dy loje. Thidhje dauetu të thisë, dhe më thënë thidhje femelluese. Pra thidhje e, e mëzbërsimtarve, dhe më thënë e atyne që janë një jashtë të islamit, Për me hi në islam, duke u amësu akiden, duke u amësu besimin në Allahun, edhe duke u amësu fejn islamë në detaje, si pas mundësis që jë ka së ciljur. Pjesa dë pjesë ka thirja, pjesa e parë është thirje themeluese, të më fanë të gjikusht që nuk eksistan islami, me themelu islamin duke fillu të jamësosh besimin Allahun, në Allahun duke jamësu islamin në me detaje si pas mundësif. Kurse pjesa e dytë është dawe të të shfih, të më thamë, fidhje e tërmilsimit. Pra, fidhje që ju drejtohet muslimanve të cilet kanë deviju dhe janë largun nga feja e tyre. Ose kanë ignorancë për besimin e drejt, ose adhurimet e drejta, të më thamë, kanë mangësi të, njoh të njohjes edhe dituris në besim ose në adhurim ose gjithashtu edhe ata që pretendojnë se janë musliman, por kanë punë circut në adhurimet e tyre, edhe kanë devijime në dispozitat vetëro, do të thënë vetra. Ata që nuk e dinë fjalën la ilaha illallah, që e komentojnë se është nuk ka Zot përveç Allahut, do të thënë nuk ka krijues, edhe furnizues, edhe sundues përveç Allahut kur sekjan nuk është ky nuk ka kuptim i fjalës la ilaha illallah sepse Allahu i ka dhërguar pejgambert për tjetër kuptim se këtë pjesë të rububies, domethënë kanë pranuar edhe mushrikët të të, të cilët ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, edhe pranojnë sumica e mosbesimtarve. Si ka thënë Allahu, "Wa la in sa'altahum man khalaqa samaawati wal arda" Lejekullun në Allah, nëse i pyet ti ata, pra mushrikt, ose kafirat, kus, e krio, kus i kryoj qijet edhe tokën, adha dhe të thonë Allahu. Dhe më thanë, nuk është qëllimi i fjales La Ilaha illallah, për me avërtetu njerëzë këtë, sepse këtë njerëzë të pranojnë. Për kuptimi i fjales La Ilaha illallah, është La ma'buda bi haqqin illallah. Dhe më thanë, nuk ka të adhuruar të drejtë ose nuk ka të adhuruar me mërit, përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe, autoritët, rahmehu Allah, arrabiha, e sabru alë l'adha fihi, dhe më thëmë të qështja katër të është, durimi, ndaj vështësive më këtë rrugë dhe të tëtë. Sabr, më gjohën arrabiha, është hapsu në nëfës, u adem u shëkua illa lëllah. Dhe më thëmë, sabr është me mbajtë dhe të vetën, edhe mos Allah subhanahu wa taala <coughs> kuptohet se ai ai njerit cili i thret njerzit për nksen e drejtë, edhe mundohet që njerzit të përmbahen normave të fesë, edhe mundohet t'i o përmirësojë ato gabimet që i kanë në zbatimin e fesë ose në ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qofshin në akide ose qofshin në ibadete ose në marrëdhënien e tyre me Ndër njerëzore, pra, ose në ekonominë e tynë, ose në politikën e tynë, a njerë që mundohet të apërmisoje këto në bazat islamit, pa tjetër që do të këtë të ngesa dhe do të këtë dështirësi. Mirë pa, thotë Sheku, Rahimahullah, Allahu është i butë dhe i dhimëshëm për njerëzit, ose i mëshirëshëm dhe njerëzve, se kur Allahu e di se njeri ka... Fëqi, edhe ka sabër, edhe ka besim, dhe më thënë që ti përbalojë vështirësit, Allahu e sprovon në sprovat më dha, edhe i, i alëshon ati armistë të vetë, në mënyrë që ti angrejë ati shkalt më shumë, edhe që ta baje më tafër të mdaj Allahu të fanë o të ala. Mirë po, si të ka thëmë të nga meri sallallahu në sëllem, se... Njerëzit që kanë më shumë sprova janë pejgamberët. Pastaj ata që janë më të ngjashëm me ta. Kjo është thuhet në hadithin i cili transmeton, i cili e transmeton Tirmidhiu apo Ibn Majah, eh Ibn Sa'iu, nga Mus'ab ibn Sa'd, i cili e transmeton nga baba i tij, Radiyallahu anhu, i cili thosë i thas pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, o i dërguami i Allahut, Ejun nasi e shëtë dubeleën, dhe më tanë cili prej njerëzve ka më shumë sëprova, pëngameri sallallahu në nësëllim ka tham, el-embija thumë me l-emthalu fel-emthal, dhe të të pëngamerit, pas taj ata që janë më të njashmë me pëngamerit. Fejub tëllar rëgjulu ala hasebi dini, dhe më tanë dhe njeri së cili njerë sëprovojët si pas fesë që e ka, dhe më tanë si pas besimit. فإن كان دينه صلبا اشتد بلائه ما فكاه فين فوشمه ترا كا بسيمت فورت اتهره صروات يبهن متمدا وان كان في دينه رقه ابتلي على حسب دينه ان فكاه دوبسين في اتهره صروهت فكا فين فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطيئه اذا sprovat kur e lëm njerin, do të them e lëm çajt ethe në tokë pa asnjë mëkat. Do më të them me se të lën sprov njeri pastrohet edhe ngrihet. Tirmidhiu ka thënë se ky është hadith sahe hasan sahih, edhe she ka bënë e ka bënë sahi sahih në silsilë sahiha. Do të them kur Allahu e dëson një rob ka fuqin besim dhe në fej, a i e sëpërvanë ma shumë. E nëse e di se ka dopsi në iman, atëherë ja letësonë sëpërvat, si që është gjendja jonë, Allahona për mirësofët. Kërëtë thot, e thotë Shekhu, Rahimahullah, shikojë një gjendje në thyrëzve, për mirësuezve që kanë qenë paraneshë, duke fillu prej të nga mërëve dhe pasuësit e të tine prej imamët e të islamit edhe djetartën dhe i të islamit se qëfarë sprova kanë pasë, edhe shigojë një gjendje në tonë. Dhe më thëmë, atë janë sprovu me sprova trana, sepse Allahu e ka ditë se imamit tine është i fuqishëm edhe i fordë, kurse neve në ka mëshiru edhe në ka lecu sprovat, sepse nëse Alona sprovënë neve, dhe më thëmë ndashtëta nuk mujmë, كامي دريم بسبب كذب سين امانن توم امتى اوتوري رحمه الله فاض والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لوتب ارجمنت بركيت جاء هذا دريتاس është fjallë Allahut, surja al-asr, këllohë thët, wal-asr, dhëmë thënë, pashakohën, inë l-insane lë fi khusrë, dhëmë thënë, njeri ju është në shkatrim. Illa lëzhina amanu, përveç atyre që kanë besu, wa amilu s-salihajt, edhe kanë dhove pratmira, wa të wasaw bilhaq, edhe këshiloj njeri tjetrin për të vërpeten, wa të wasaw bil sabr, edhe këshiloj njeri tjetrin për Durim, dëthët komentu e si thot, argument për këto 4 qështje që i ka përmenë Shekë Muhammad Ibn Abdullu Wahabi, rafim e Allah, në përpara, edhe që ka thanë se është obligim të mësojmë, në më thënë argument përket është pjesure e shkurt për cilën e di përmenë shpëfujse së të tili musliman. E është surja el-asrë. Në fillim Allahu thotë, well asrë, në bënë pasha kohën në kërdhën siç e shfni Allahu subhanahu wa taala betohet në kohën. Edhe nësum ayete Allahu betohet në krijesa të ndryshme. Ka, do të them, betohet në natën edhe ditën, në diellin e në hanën e yje, do të them në krijesa të ndryshme. Edhe kjo është hak i Allahut subhanahu wa taala që betohet këmbë në këmbë të doja ai, sepse ai E, gjikon s'ka doje edhe nuk pyëtet përve pra që i ban kurse robërit pyëtën e robërve dhe më thënë njerëzve Allahu wa kan dalu dbetohen, kan të betohen në dikan tjetër përveç Allahu s.w.t. si që ka thamë të nga meri s.a.ll. men kane halifën fëll jahlif billahi e u li jasmut dhe më thënë kush betohet let betohet në Allahun ose let hejsh dhe më thënë të robëri asht E ka ndaluar me betohet ndikant përveç Allahut subhanahu wa taala, edhe në çoft aj dikush tjetër përveç Allahut, qoftë edhe kriesa më e vlefshme Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam, pra muslimani nuk i lejohet të betohet në askan tjetër përveç Allahut, as në pejgamberin e Allahut, as në betohet qabën, në çabe nëse diçka të ngjashme, ose për pejgambert ose për, ose betohet në fëmit ose të ngjashme kurse Kurani është fjala e Allahut, domethënë ajo është fjalë e Allahut, nuk është krijesë. Ktu domethënë Allahu është gatuar në kohën e Sheikh Muhammed Eman el Jami rahimehullah, fat se kjo mundet me të përfshi disa çështje. E para se të prusim kohën e pejgamberit. Kohën kur ka jetuar Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse ajo është kohë e dalluame, periudhë dalluame në të cilën Allah e ka dërgu eh, Muhammedin sallallahu në himë sëllem vullën e pengamerve me eh, fe që vlenë për të gjithë njërzimin sëpse pengamert më përpara eh, janë dërgu për eh, një kohë të caktume edhe për një popull të caktume dhe në feja tyre ka qenë me kufi të caktume kurse eh, Muhammedin sallallahu në himë sëllem Allah e ka dërgu të nga merë për të gjithë njërzimin. Edhe frandaj, Allahu është betu në kitë kohë, sepse është kohë e daluar, të rju dhe daluar, edhe është betu Allahu qëta të regoje vlerën e kësaj kohë. E dyta, e, fjale a asër, dhe më thanë në është, me dëmë thanje në i këndisë, se salatul asër, dhe më thanë namazi i këndisë. Allahu është betu në, në kitë namazë, sepse është namazi i këndisë, i mesëm, si pas mendimit në më të mëtë vërtet, më tonë se ka disa thonë se është namazë i mesëm, të cilin uh, Allahu e ka përmenë hafidu al-sallawati, o salati l-vustad, më tonë rueni, ose kini kuidesh për namazët, e dhe namazin e mesëm, që do të të që ka vlesht në daj namazët tjera, disa kanë thonë se është namazë i sabahut, kurse uh, disa thonë se është namazë i këndisë, dhe kjo është mendimi në të mëtë vërtet. Pëse janë këta dinamaze matë vlefshme, sëpse për nga meri sallallahu në nësëllem ka thanë, jetë a aqabu në fikum me laiketun bil lejni wa me laiketun bil neherë. <coughs> dhe tëtë ju dhe ju ndrohen, dhe më thënë me laike natën edhe me laike ditën, që janë që rruin robin, dhe më thënë edhe vetërat e ti. Jetë që të miunë e fi salatë il fejri o salatë il asër, dhe ato më lidhen bashkojnë, dhe më thënë me laike të natës Sabat dhe namazin me i qindis. Thumme ja rrëgjulladhin e batu fikum, fe jeseluhum rabbuhum, wa hua e'alamu bihim. Ata rengrien lart ato që kanë qenë natën me ju, edhe zot i tyre i pyet, kur sa e është i gjithdishëm, kefë të rrëktum i badi, si e latë rogri të mi, ata thonë, të rrëkna hum, wa hum ju sallun, wa atejna hum, wa hum ju sallun, të më thanë ilam duke ufadë, edhe i gjethëm duke u falë, dhe më thëmë namazin e qindisë i kanë gjethë duke u falë, edhe namazin e sabahët i kanë lanë duke u falë. Prandaj ka disa djetarë të thënë se namazin mesëm është namazin sabahët, mirë pa ajo që të regonë se mendimi majë vërtet, është namazin i qindisë, është hadithi kur në luftën e hëndekut, për nga meri sallallahu nësëmë dhe më thëmë përshka këta angajimit me luftë, kanë fanu namazin qindis, kafan, e iqindis edhe ka fanë për nga meri sallallahu në sallam që gëllu na anë salat anë salat il-vusta salat il-asrë të mëtën na ljargun pre namazit të mesëm namazit iqindis mele Allahu bujutahum wa kuburahum nëra Allahu uambush të shpina dhe varin me zjarë përtaja ka fanë mas namazit të akshamit të mëtën iqindim Totat ky është argument se namazi mesëmës namazit i qindis. Prandaj, e, betim, alla, edhe prandaj ky betim i Allahut subhanahu wa taala përsinëve namazin e i qindis për me treguar se ka vlerë të veçantë. Ose fjala asr e ka kuptimin e kohës në përgjithësi. Do të thonë të gjitha kohrat. Ja vekon e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ve përpara dhe mas, edhe kohën e ditës ve natës në mënyrë që të tregohet vlera e kohës edhe rëndësia e ruetjes kohës e pas këti betimit Allah u ka thëmë inë në lefihusër dhe më thëmë njeri u eshtë në shkatrim ose në dëshprim dhe më thëmë ka përfundim të keq me përjashtim që dhe të të të këta që i kanë këto tilsi janë përjashtum prej këti kërtënimi e kjo dhe më thëmë Se ato cilë si janë obligim, se për ndryshe, të më tanë, vjenë dënimi. Illa lëdhine e amenu, të më tanë, përvesë atyre që kanë besu. Adhe kjo është një për emrekullive të Kuranit që përmenet pak fjalë me shumë kuptime. Se të më tanë, ata që kanë besu, do të të ata që i besojnë Allahut, në, me të uhid rububije, me të uhid u luhije, me të uhid u lesma u sifat, edhe që i besojnë me lajkeve, librave pejgamberëve ditës gjikimit që besojnë Kaderin e kthumerov domethan ata që kanë besim të drejtë domethan Allahu i lidhon ata që kanë besim të drejtë dhe kjo fjale është argument për çështjen e pavarë që e ka përmend haftori Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah edhe e dyta domosht illa alladhina amanu وعمل الصالحات edhe që bajnë vepra të mira edhe kjo e është argument për që është tjene dytë, <coughs> se vej për e mirë është vej për e sinqertë që është në pajtim me sunetin e penga mellit sallallahu anem sëllem. Watewa faub il haqë, është argument për që është tjene tretë, dhe më thënë e këshiloj njeri tjetrin për të vërtetën, pra e thirë e thrasin njeri tjetrin në të vërtetën, watewa faub i sabër edhe e këshiloj njeri tjetrin për durim. Imam Shafiu Rahmallah ka thamë, لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفتهم انهم يقولوا ما استكشف الله كثير ارجمنت رغبتي برسخه هاي سوره كيو داتيكشتا ميافتو كيو تريغون سا شفر كوفتين يكا باس امام شافيو او ذا شفر ديتوريه جير كا باس سكا ثان پیغمبري صلى الله عليه وسلم ما يجري بالله به خيرا يفقهه في الدين ان فكوت ياد الله تملن ja mundson ta kuptoj fes. Ai ka thonë se kjo sure do t'i kish të mjaftu, sepse e, kjo sure i ka përfshirë të gjitha bazat e fesë edhe dek të fesë. Pra, ata që besojnë, kanë, do të them, besimin e drejtë me të gjitha temat e Arkides, edhe bëjnë vepra të mira, do të thotë të gjitha veprat që për të cilat ka urdhëruar Allahu ose ka e, ka nxit, pra Domthon vefra që janë sinqesta për Allahun do janë pajtim me sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe të tjera do thotë është e qartë se kjo, ky ajet i përfshin të gjitha çështjet e fesë. A një herë që e kupton këtë surrë siç e ka kuptuar Imam Shafiu rahimahullah, a kjo i mjafton, nuk ka nevojë se ose transmetim tjetër si ka thon Ibn Kathiri se Imam Shafiu rahimahullah ka thënë lew të debderan nësu habih sura, lew asiat hum, dhe të të kishin analizu njerëzit këtë surë, kjo të të të të të të kishmjaftu. Edhe tjetër argument autori, përveç ajetit dhe fjallës të imam Shafiut, e ka përmen edhe fjallën e imam Bukhariut, rahim Allah, i të li në librin e ti ka vën një temë, me titullin el ilm qabl el qaul wal amal von Fetra vjen përpara fjalës dhe dituria do të thotë vjen përpara fjalës dhe veprës edhe ka thën Imam Buhariu ودليل قوله تعالى gjargument është fjala e Allahut fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lana bik do të thotë dije se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut dhe kërko falje për mëkatin tan fa bada bi sutiman bukhariu fa bada bil ilmi qabl al il qawli wal amali edhe ka fillu të thotë me diturin Allahu pra para para se më përmend fjalën dhe, dhe veprën do të thëjë është thilthi e, e dietarëve pa thues të selefit se e bin e fillin çështjen dhe tregojnë gjykimin pastaj e bin argumentin prej Kuranit prej Sunetit edhe i bin fjallë të selefit për me të regu se ata e pasojnë selefin. Dhe më të nësikur në kitë ras që ka pru imam Muhammed ibn Abdul Wahhabi, rrëshimë Allah, fjallën e Bukhariut edhe Shafijut. Edhe dë tëtë, edhe në kitë ajet, ka argument se ma e para është diturija sepse Allahu ka thënë fejlem pra dhije anëhu la ilahe illa Allah, se nuk ka të dhuruar të drejt përveç Allahut, pasaj për ka përmenë فيال هذا بابly جستو واستغفر لذنبك هذا كرفه فالير بمقافين تام لذلك مياثون والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخر دوواننا الحمد لله رب العالمين